Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm să vorbim astăzi despre credință ca și condiție primordială a purificării. Necesitatea credinței ca primă treaptă a orcușului duhovnicesc rezultă și din felul în care se stârnesc patimile. Am văzut că momentul decisiv în stârnirea patimilor este alunecarea rațiunii din poziția ei firească, atrasă de apariția unei pofte trezite în conștiință. În acel moment, pofta sau afectul nevinovat capătă putere și devine condamnabilă. Păcatul începe de fiecare dată printr-o cădere a rațiunii, printr-o cădere din adevăr, prin alunecarea ei pe un drum rătăcit, printr-o uitare de rostul ei. Deci aici trebuie adusă prima întărire. Trebuie întărită adică rațiunea ca să reziste. Această întărire se face prin credință. Credința statornicește rațiunea într-o atitudine intelectuală, într-o concepție de viață. Ea se însușește în mare parte și prin voință și ca atare este o virtute. Ea are un dublu aspect, intelectual și voluntar. Precum rațiunea a căzut pentru că a voit să cadă, așa se fixează prin credință pentru că vrea să se fixeze. Și căderea este un act intelectual voluntar, remedierea ei tot prin asemenea acte trebuie să se facă. Desigur, accentuând voința în actul credinței, nu voim să spunem că credința nu cuprinde și o anumită evidență. Ea nu e o atitudine intelectuală în funcție exclusiv de voință, așadar credința revarsă o nouă evidență, o certitudine, o asigurare peste anumite adevăruri raționale referitoare la Dumnezeu. Este o evidență care sporește treptat încât cu vremea credința devine o vedere, dar chiar de la început ea aduce un plus de evidență unor adevăruri ce le avea rațiunea, iar aceasta înseamnă totodată o fixare a rațiunii în anumite certitudini. Ascunzându-se din fața omului, Dumnezeu îl stimulează prin oarecare presiune să-l caute, iar căutat se descoperă în parte ca să stimuleze și mai mult pe om. El pune în lucrare voința noastră, dar fără această voință nu ni se descoperă. Credința crește cu vremea la o evidență atotluminoasă, dar crește pe măsură ce împlinim poruncile și dobândim virtuțile, căci prin acestea arătăm că simțim pe Dumnezeu și ne deschidem și mai mult Lui. Aceasta înseamnă că e prezentă de la început, dar crește și prin virtuțile ce le dobândim ulterior. De altfel... Fiecare virtute odată dobândită nu se mai pierde, ci rămâne și se nasc din ea virtuți următoare, crescând și primind modificări calitativ superioare. Credința e prima virtute cu care pornim la drum. E pâriașul căruia îi se adaugă pe urmă pâriașele altor virtuți, devenind împreună fluviul larg, atât cuprinzător și de neîntors al unei vieți total virtuoase. Astfel, în iubire adună ea toate virtuțile, între timp că dința, fără să se piardă, a câștigat treptat în evidență, devenind în faza iubirii o contemplare a lui Dumnezeu, precum și iubirea este contemplare. Dar cădința nu poate fi de la început cunoaștere propriu-zisă. De la starea primordială la cea de contemplare a lui Dumnezeu, e de parcurs o cale lungă pentru eliberarea minții de întunecarea adusă prin patimi. Deocamdată ne împărtășim de o licărire și, numai pe măsură ce subțiem stratul de tină al patimilor, licărirea credinței în întunericul în care ne aflam la început devine lumină orbitoare.